І потергани в нас покруто схилу. Машина вже вибралася на середину гори, коли в моторі щось загримкотіло, і з підмодельнях дядькових черевиків пахнуло чорним масним димом. Задихаючись, кашляючи, я відпустив кузов, і він наповнений димом, буцім аростат газом. Піднявся вище лип та з брязкотом ковзнув у глинище. Повів вітру, повернув нас до тями. І вчасно. Оголений мотор ужелизали темно-червоні язики полум'я. На пожежній вежі сполошно били в дзвін. Із гори, верхи, на рудій пожежній боці котив Андрій Гнида, що так було осромив тітку дороза колишньої прогулянки по Ирію. Тітка Дора руками і ногами чіплялася за дверцята, але дядько Денис селоміц відірвав її від машини, одніс на узбічча дороги і непритомну чорну від сажі поклав на траву. Федоро, федорочко, вукав Андрій гнида, розвертаючи бочку, з якої хлисткотіла вода. Від гниденого крику тітка гнівно очумалася. Але побачила опель, що палав, і знову втратила свідомість. На чорному всажі виду дядька Дениса несміло проростав зловтішний посміх. Дядько Денис бабрався в обгорілім кістяку машини. Тітка лежала лежма, обмотавши голову мокрим рушником, а ми з матір'ю пішли на самостійне кладовище, де батькова могила. Мені було пам'ятку, як це кладовище засівалося. Після кожної похоронної, що приходила в пакуль з фронту, у полі за ром наколо тісного цвинтаря, до ранку виростала могилка з кривим жердинним хрестом. Я йшов по кладовищу, ніби в бібліотеці Кузьми Перебенді, по сторінках давнього козацького перепису. Гончаренки, Омони. Лук'яненки, решети, каленики, шехуцькі. Згадалася ніч над стрижним. І щемко запекло в грудях. Мати посипала батькову могилу. Між кущиків любистку та півоні, пересаджених з нашого квітника золотистим піском. На канікули уже тебе жду. Не діждуся, синку. Приїду, мамо. Але ненадовго ми лаштуємося в експедицію на Солом'янку. «Чи ж воно тобі трас, синку?» «Треба, мамо!» Мама витерла рукавом кухвайки очі, що на них забриніли несміливі сльози, і, дивлячись на картату, темне з зеленим скатертину полів, сказала глухим, далеким голосом, «Як по світах, синку!» «Їздитимеш? Пошукай справдешню батькову могилу». «Мо вона де і є Спід буде Будепешта прийшла похоронка. Ми виїхали з Пакуля по обіді. Тітка дораперто сиділа всю дорогу в кабіні, що геть пропахла димом та паленим залізом. Дядько Денис мостився на передку машини з ліщиною в руках і вайлувато, благодушно погейкував на супрягу пакульських волів що волочили облі. Я йшов слідом, босоніш, повісивши на плече зв'язані шнурками шкарбани і слухав передзвони жайвронів у блакитно-золотій прірві неба. Мати з корзиною в руці проводжала нас за село до підлужжя, а потім звернула на оболонню садити капусту. Обминаючи пустище, де колись стриміла собакарева гора, ми з дядьком побачили на зеленому схилі Денисового острова посеред стрижня корову-маньку, що паслася завзято стрижучи зубами молоду траву. Із зеленої корова за зиму стала сріблясто-сизою, буцімто вдяглася в риб'ячу луску, а може вона й насправді переродилася. Залягоді було до стоту роздивитися. Біля корови-маньки Стрибала на одній нозі половина попилястеї курки, а під сосною лежав меланхолійно вимахуючи хвостом Нерон Балалайка вошейникові з мідною пряжкою.